واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبيين اميين وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبيين اميين Walaupun atas isterinya dan anak-anaknya, seperti yang telah berlaku kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah yang dirahmati Allah InsyaAllah kuliah pada hari ini saya akan kita. akan buat satu penilaian kritis. Yang mana kita. belum buat, memberkati kita. Semoga kita. belum buat lagi. Ini cara baru. Cara yang, cara dah lama. Ramai orang buat. Cuma kita. belum cuba lagi di mana kita mempelajari agama dengan jalan ataupun dengan cara melakukan bedah kritis. Itu kita nilai apa yang ditulis oleh orang lain ataupun apa yang pernah diucapkan oleh orang lain dengan penilaian yang kritis. Yaitu dengan penilaian ilmu. Bila kita kata bedah kritis, dia bukan bererti kita nak kritik orang. Kritik tu bukan maksudnya hentam tapi kritik itu maksudnya kritis, kritikal. Gunakan kemahiran berfikir. Ada yang tak dapat rijuk kat luar boleh ambil apa ni? Nota. Jadi insya-Allah kita akan lihat. Tuan, Tuan bedah kritis. Ini satu budaya di barat. Di negeri-negeri barat menjadi satu kebiasaan di mana apabila ada orang keluarkan satu idea, ada orang tulis sesuatu Orang lain akan melakukan bedah kritis Orang lain akan nilai dan kaji tulisan itu Tepat ataupun tidak Sesuai ataupun tidak Maklumat yang dia bagi itu betul atau tidak Maka kesan daripada itu Budaya ilmu dia bercambah Orang tertarik dengan ilmu Setiap hari ada penghasilan baru Orang ni buat kajian Maka esoknya, lepas tu orang akan buat kajian baru Maka sebab itulah orang barat gunakan perkataan research Re maksudnya semula Recalculate kira semula Restart mula semula Tapi orang barat digunakan perkataan research Kaji di atas kajian orang lain Itu budaya di barat Dan di negara Islam benda tu jarang-jarang berlaku Jadi Allah kita cuba hidupkan budaya ini Pemikiran kritis dan bila kita namakan pemikiran kritis, maka akan ada orang yang kena jadi mangsa Jadi mangsa ni maksudnya pemikiran dia dibincangkan ataupun dinilai. Saya tertarik untuk bincangkan sebuah artikel yang disiarkan dalam blog Pondok Tampin. Pondoktampin.blogspot.com dan saya senaraikan di sini kalau tuan-tuan ada masa nak tengok boleh balik kepada blog asal. Wallahu aalam, Pondok Tampin ni wujud ataupun tidak, saya tak pasti. Tapi, nama blog tu, Pondok Tampin. Dan, dia respon terhadap apa yang kita sebut sebelum ni. Jadi, kita cuba buat benda kritis di atas penulisan dia. Mudah-mudahan, benda ni membantu ke arah meningkatkan ilmu. Tuan-tuan, artikel yang disiarkan di dalam blog itu. Uh, blog apa ni? Pondok Tampin tu, tajuknya, Para salafus salih menuju ke kuburan wali-wali Allah untuk ditunaikan hajat-hajat. Baca tajuk pun kita dah tahu lah. Dia nak kata yang boleh pergi ke kubur para wali untuk menunaikan hajat. Untuk minta apa yang kita hajatkan. Tentang kalau tengok muka surat pertama, mula-mula sekali. Ini artikel asal yang ditulis oleh Pondok Tampin. Kita namakan dia Pondok Tampin lah. Mungkin Pondok Tampin ni seorang tuan guru kalau tak silap saya. Sebab bila baca blog dia, banyak ditulis jadual kuliah dia. Dan dia seorang guru agama lah. Syekh, produk tampil ni kita panggil dia syekh lah, guru Dalam artikel pertama ni Dia tulis pada bulan Disember 2009 Harus tak silap, artikel ni ditulis Kita baca Salafus Salih adalah insan yang bijak Para Salafus Salih menuju ke kuburan wali-wali Allah Untuk ditunaikan hajat-hajat Jadi dia bagi ujah Ujah dia yang pertama Imam Al-Harabi Rahimahullah Sahabat Imam Ahmad berkata Kubur ma'ruf Al-Karkhi Al-Kiriak At Mujarrah Ataupun yang Mujarrah makbul berdoa di situ Ibnul Jauzi telah meriwayatkan cerita ini di dalam sifatul safwah Az-Zahabi juga meriwayatkannya dalam Syiarul A'la min Nubala Satu, yang pertama Yang pertama Kata Imamul Harabi Kubur ma'ruf Al-Kiriak Mujarrah. Yang kedua. Kubur Imam Harabi sendiri pun makbul juga. Diriwayatkan dalam sifatul safwah. Yang ketiga. Manusia berdoa diturunkan hujan di kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam hilyah. Ada pun nama kitab tu hilyahul awliyah. Sifatul safwah. Syiarul a'lamin nubalah. Yang keempat. Ad-Daraqtani. ad kata ad-darqutni adalah kami bertabarruk di kubur Abul Fadl Al Qawas ataupun Abi Fadl Al Qausi yang kelima Imam syafii rahimahullah beliau ketika datang ke Baghdad beliau ziarah ke pusara Imam Abi Hanifah bertawassul dengannya agar ditunaikan hajat-hajat ditulis dalam Khairatul Hasan fi Manaqib An-Nu'man Ibnu Asakir As juga meriwayatkan kisah ini di dalam Tarikh Baghdad dengan sanadnya. Yang ke yang keenam Al-Qadi al, al syarif Abi Ali Al-Hashimi menceritakan oleh Abu Muhammad al thamimi merupakan guru kepada Al-Qadi Abu Ya'la saya salin tulisan asal dia saya tak tukar sebenarnya bukan Ya'la, Nama dia Ya Y A. Kalau eja Melayu Abu Ya'la Daku telah menziarahi kubur Imam Ahmad Sebab menemankan al qadi As-Sharif Abi Ali Maka Daku melihat beliau mencium hujung kaki kubur Imam Ahmad Maka Daku bertanya Adakah asar tentang perbuatan ini? Maka beliau berkata Imam Ahmad ini seorang yang besar ertinya buat diriku Daku tiada sangkaan bahawa Allah akan menyiksaku dengan sebab buat begini Tuan, bahasa dia bahasa lama sikit saya tak tukar bahasa asal jadi ini mungkin orang lamalah jadi tulisan dia bahasa yang macam nilah ya. kisah ini diriwayatkan oleh al-qadi abu ya'la dalam kitab tabaqat al-hanabila fi tarjamah mufti al-hanabila fil Baghdad al-qadi Al-Sharif abi ali al hashimi siapa al-qadi al, al syarif ni salah seorang perawi akidah imam ahmad tengok perkataan di dekat bawah tu Lihatlah dan fikirkanlah kalau nak dipakai pendapat orang-orang yang anti sangat-sangat kepada orang yang taksub bodoh ke kubur sampai nak fitnah macam-macam maka adakah boleh dikatakan perawi ilmu akidah Imam Ahmad dan penghulu-penghulu Hanabilah adalah kuburiyun ataupun penyembah kubur padahal kalau nak dibandingkan dengan Ashab mazhab lain-lainnya Yang juga mengambil tabarruk dan tawassul Dengan kubur para imam mereka Tidaklah sehebat Para hanabilah Dia cuba nak kata kat sini Orang mazhab hambali ni Paling banyak pergi ke kubur dan buat tabarruk Kalau nak banding Dengan pengikut mazhab lain Pengikut mazhab hambali ni paling banyak Seterusnya, nombor 7 Annahum qahatu فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وقال يا محمد استقي لامتك فانهم قد حلكو بحواسنه mereka ditimpa kemarau maka datang seorang lelaki ke kubur nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya muhammad turunkan hujan kepada umatmu sebab sesungguhnya mereka telah binasa Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah, Al-Bukhari Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Bayhaqi Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fatfal Bari berkata Isnatnya sahih Ibn Kathir dalam Al-Bidayah Nihayah Dan dalam Tafsir berkata Isnatnya sahih Tuan-tuan, ini artikel pertama Artikel ini ditulis oleh Pondok Tampin pada bulan Disember Tahun 2006 Apabila kita baca artikel ni Dalam artikel ni Pondok Tampin Ataupun Syekh Pondok Tampin Dia cuba menunjukkan bahawa Salafus Salih Mereka pergi ke kubur ni Mereka pergi ke kubur dan berdoa di kubur Pergi ke kubur, minta barakah di kubur Lalu mereka datangkan bukti Antara dia perkataan Imam Harabi Perkataan Darah Kutni Orang pergi ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari Sahabat Nabi Imam Syafie pergi ke kubur Abu Hanifah. Orang pergi ke kubur Imam Ahmad dan ada orang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa minta turun hujan. Jadi ini yang diceritakan oleh lebai tampik. Tuan-tuan, apabila seseorang menulis, tanggungjawab pertama apabila kita tulis adalah berlaku adil. To first, belum cakap pasal betul ke salah. First sekali, tanggungjawab pertama, berlaku adil. Dari mana kita ambil ilmu, mesti sebut. Kalau kita ambil daripada sahih Al-Bukhari, baca dalam sahih bukhari kita kata hadis ini diambil daripada sahih bukhari Kalau hadis itu riwayat Al-Bukhari, tapi kita tak ambil dalam sahih bukhari kita ambil dalam kitab Al-Arba'in oleh Imam Nawawi. Kita tak boleh kata kita ambil dari Sahih Bukhari. Itu tidak amanah. Tak boleh. Kita mesti sebut. Hadis ni aku ambil daripada kitab An nawawi Tapi Al-Imamul Nawawi. Dia kata hadis ni riwayat Al-Bukhari. Itu caranya. Amanah di dalam ilmu. Tuan, tuan Kalau kita ambil satu artikel yang ditulis oleh sesiapa sahaja. Katakan saya. Saya ambil artikel yang ditulis oleh... Tuan Guru Pondok Tampe ni Saya tulis benda yang sama Kemudian saya kata ini disediakan oleh Salman Ali Itu tidak adil Tak boleh Mesti sebut dari mana kita ambil Sebab apa kita perlu sebut Bila kita baca penulisan seseorang Sama ada pendek ataupun panjang Walaupun penulisan yang pendek macam ni Kita dapat kesan beberapa benda Pertama sekali kita dapat kesan Manhaj ilmu orang ni bila orang menulis, kita kenal orang tu. Entah Bila orang tulis, kita tahu, oh, dia ni memang berhati-hati dengan hadis. Dia apa? Sungguh hadis sahih atau ba'if. Ataupun bila kita baca, kadang-kadang kita tahu, oh, dia ni dia mengangkat dia. Dia mau, mana dia jumpa, dia letak. Bila kita baca tulisan orang, kita kenal. Jadi, kalau kita ambil tulisan orang lain, kita kata kita punya. Orang tak kenal siapa yang menulis. Dia tak boleh. Tidak amanah. Dan yang kedua Orang yang menulis Dia bertanggungjawab di atas setiap perkataan Tuan beza bercakap dengan menulis Hari ini orang bercakap Esok kita lupa dah Macam orang politik Hari ini dia cakap Kita tetap bersama dengan perjuangan ni Sampai bila-bila Tahun depan dia tukar parti Orang tak ingat dah apa dia kata Itu biasa dalam politik Hari ini buat pengakuan sumpah Tulis pengakuan sumpah Lepas tu dua tukar parti Tukar parti, keluar parti Tukar pula dengan tuan sumpah Boleh Tuan-tuan Kalau tuan-tuan dengar ceramah orang politik ni Kita boleh gelap Terutamanya yang bertukar parti Semasa dia di dalam parti A Percakapan dia lain Jauh berbeza Ketika dia di parti B Beza jauh Tapi apabila seseorang menulis Dia tak boleh ubah Tulisan tak boleh diubah Benda tu kekal sampai bila-bila. Orang tu dia bertukar sekalipun penulisan dia tak berubah. Ada uh, tu Dr. Mahathir tulis ketika dia dibuang daripada Ahli No dulu, awal-awal dulu di Lembang Melayu. Walaupun lepas tu dia jadi Perdana Menteri, tulisan tu tak berubah. Ada, benda tu tak hilang. Dan sampai sekarang dia menulis balik dengan status bukan Perdana Menteri pun benda tu tak hilang, kekal. Maka apabila seseorang menulis Tulis tu penting Bila orang menulis dia tak boleh lari Setiap patah perkataan yang direkod tu Dia tak boleh ubah dah Maka sebab itu dalam penulisan Kena lebih berhati-hati daripada perkataan Jadi tak boleh kita sandar Ambil orang lainnya kita kata yang ni kita punya okay. Itu asalnya. artikel ni ditulis Pada bulan Disember Kemudian Post terbaru Post baru ni dibuat pada bulan Bulan apa ni? Oktober 1 Oktober baru-baru ni. Maksudnya, tengok kat bawah ni Sebenarnya Artikel tawasul itu Adalah terjemahan dan olahan Sedikit dari isi kandungan Asal Maksudnya, artikel tawasul ini Bukan dia yang tulis Tapi terjemahan dan juga Olahan daripada artikel asal Daripada kitab asal iaitu Tuhfatul labib binusratil habib Kitab itu telah dikarang oleh Al-Fadil Al-Syikh Dr. Jibril Bin Fuad Haddad Pernah menghabiskan talaqi Musnad Ahmad dengan Syikh Muhammad Ya'qubi Di Dimash ataupun Damsyik, Syria Cerita beliau Sahih Muslim pun beliau habis Dengan Syikh Ya'qubi juga Tentuan ni artikel yang kedua Kita Daripada bulan Oktober, daripada bulan Disember dulu sampai Oktober ni 10 bulan kita tak tahu siapa penulis artikel ini sehinggalah diberitahu yang ini bukan pondok tampin tulis. Ini sebenarnya ditulis oleh Dr Jibril bin Fuad Addah dalam kitab Al Tuhafatul Labib bin Usratil Habib. Lambat diberitahu tapi alhamdulillah. Pondok tampin bagi tahu juga. Maknanya sekarang yang kita nilai walaupun penulisan ini ditulis oleh pondok tampin tapi kita bukan nilai dia. Kita menilai penulisan yang dibuat oleh Dr. Jibreel bin Fuad Haddad. Itu yang kita nilai. Sebab pondok tampil ni kerja dia, dia kata dia cuma translate. Dan dia olah sedikit. Jadi itu hujah-hujah. Kita pergi satu-persatu hujah yang disebutkan. Pertama sekali. Imam Al-Harabi. Sahabat Imam Ahmad. Apa kata Imam Al-Harabi? Kubur Ma'ruf Al-Karhi At-Tiriya Mujarra. Ujah pertama tadi. Tuan-tuan, apa kita nak jawab? Dan perkataan Imamul Harabi ni terdapat betul. Dia sebut di bawah perkataan Imamul Harabi memang betul diriwayatkan. An Ibrahim Al-Harabi kala, Qabru ma'ruf at-tiryah mujarrah. Kata Imamul Harabi, betul memang dia kata, Qubur ma'ruf at-tiryah mujarrah. Mujarrah berdoa di situ. Rujukannya walaupun tak disebut... Secara detail oleh Kondok Tampin dan Dr. Jibril pun sebut Sedikit dia sebut sedikit Tapi bila saya tengok Beberapa kitab yang menyebutkan perkataan ini Di antaranya dalam Sifatul Safuah Kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi Sifatul Safuah ni Kitab yang himpun ramai nama ulama-ulama Mada'ah al -Bali. Ditulis oleh Ibnul Jauzi Yang kedua Tabaqat Al-Hanabilah Ditulis oleh al Qadi Abu Ya'la Yang ketiga dalam Siyarul A'lamin Nubala Siyarul A'lamin Nubala Ditulis oleh Imam Al-Zahabi Juga dalam Tarikh Al-Islam Ialah Imam Al zahabi Juga terdapat perkataan ini Dan yang seterusnya Dalam Tarikh Baghdad Tarikh Baghdad oleh Al-Khatibul Baghdadi Sebelum kita nak menilai perkataannya Pertama sekali seperti yang saya sebut tadi Amanah Berlaku amanah Benda ni, perkataan dia kalau betul terdapat di dalam kitab-kitab ni Kita tak boleh tipu Kita kena abak, memang betul terdapat dalam kitab ni Ada lebih lagi dah? Lebih dah Kalau kata betul Perkataan Perkataan Imamul Harabi terdapat dalam kitab Kita kena abak, memang betul Jadi tuan-tuan sekarang Imam Al-Harbi pernah ucap bahawa kubur ma'ruf at-tiryak mujarrad. Macam mana kita nak jawab? Betul tak betul kubur dia mujarrad? Dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, Al salah satu daripada kitab yang disebut ini. Setelah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang kubur ma'ruf ni mujarrad. Syu'aib Al-Arna'ut Shu'ib Al-Arna'ud ni siapa? Orang yang mensyarahkan kitab Siyarul A'lam An Al nubala Seorang muhaddis Tuan-tuan, Shu'ib Al-Arna'ud ni orang yang hebat Bahkan dia takhrij kitab Musnad Ahmad Musnad Ahmad ada 40 ribu hadis lebih Dia takhrij. Tuan, tuan bayangkan macam mana nak takhris 40 ribu hadis Kita takhrij Satu hadis pun, bukan kita lah Para asal tizah, ustaz-ustaz kita takhrij satu hadis pun kadang-kadang susah sehingga mereka tak takhris, mereka lihat apa yang disebut oleh orang lain. Mereka lihat apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani, disibak lihat uh, lihat apa yang disebut oleh Syekh Al-Arna'ut, tengok apa yang disebut oleh Syekh Az-Zailani dan sebagainya. Tapi Al-Arna'ut, apa yang dia buat? Dia takhris kitab Ahmad 40,000 hadis. 40,000 hadis takhris. Tuan-tuan, takhris memang kerja susah. Takhris ni maksud dia cari hadis ni ada dalam kitab mana? Sahih ataupun tak. Benda tu susah. Kena-kenal rawi setiap seorang. Kalau praktikal, nak takhiris satu hadis pun... Kadang-kadang ada hadis yang kita ambil sampai seminggu nak takhiris. Sebab ada hadis yang tak jumpa dalam kebanyakan kita. Bayangkan. Bukan sahih Bukhari. Sahih Bukhari senang takhiris. Sebab kita berkaitan rawi sahih Bukhari dah ada kat mana-mana. Setiap seorang daripada perrawi dalam sahih Bukhari tu... Nama mereka dah disimpan. Dalam tahzibul kamal dah ada nama setiap seorang. Tapi Imam Ahmad, 40 ribu hadis, ada hadis dalam riwayat Ahmad yang tak ada dalam kitab-kitab lain. Shu'ib Al-Arna'ud, takhris kitab Ahmad. Dan Shu'ib Al-Arna'ud, takhris siyarul a'lam al-nubala. Lagi susah. Kalau kata susah nak takhris kitab-kitab hadis, kitab sejarah lagi susah nak takhris. Sebab penulis sejarah, mereka bubuh cerita ya. Contoh hampir kesemua kitab sejarah sama mereka bubuh dia cerita. Untuk takrij balik nak tentukan cerita mana betul, cerita mana salah, cerita mana palsu, cerita mana dhaif, susah betul. Syuaib al-Arna'ut dia takrij. Jadi tuan-tuan kalau nak banding Dr. Jibril yang disebut dan Syuaib al-Arna'ut wallahu a'lam, tapi di sudut peninggalan ilmu Syuaib al-Arna'ut jauh ke hadapan. Apa kata Syuaib al-Arna'ut? Tuan, tuan tengok saya sediakan teks asal Arab je Buka muka surat belakang Terjemahan so, Saya tak ingin sebut lah yang Arab ni Kita terus pergi kepada terjemahan Kata Shu'id Al-Arna'u Perkataan ini tidak boleh diterima pakai Daripada pengucapnya Pertama kata Shu'id Tak boleh pakai Bagaimana mungkin Kubur seseorang di kalangan orang yang soleh Menjadi penawar dan ubat Kepada orang hidup Kepada orang yang hidup Tengok perkataan Syekh Al-Anna'ud. Macam mana kubur orang yang salih. Boleh jadi tiryakan wadawaan lil-ahya. Tiryak dalam bahasa Arab Maksudnya penawar. Penawar racun. Kita tengah bincang bahasa apa? Kubur ma'ruf tiryaki. Ma'ruf al-tiryaki. Nama dia tiryak. Maksud perkataan tiryak tu penawar racun. Maka Arna'ut guna perkataan yang sama. Macam mana boleh bagi kubur orang yang soleh menjadi tiryak wadawa lil ahya. Menjadi penawar dan juga ubat kepada orang yang masih hidup. Dan tidak terdapat sebarang nas dari kitabullah yang menunjukkan kelebihan berdoa di mana-mana kubur. Al-Quran tak cerita. Tak ada langsung ayat Quran yang kata mujarab doa kat kubur boleh. Rasulullah juga tidak pernah memerintahkannya Yang kedua Nabi tak pernah apa pun Ampa pergi berdoa kat kubur orang ni Doa kat kubur orang tu Dan tidak pernah mencontohkan perbuatan itu Nabi tak pernah tunjuk Tuan-tuan sahabat tak pernah tengok kata Nabi pi ke satu kubur Lalu Nabi doa kat kubur tu Doa minta mayat tu bagus adalah Minta Allah mengampunkan mayat tu ada Tapi minta doa Semata-mata pi ke kubur Kemudian minta doa Ya Allah bagilah aku faham agama Nabi tak pernah buat dan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di kalangan sahabat dan tabi'in Tak pernah seorang pun di kalangan sahabat Mereka pergi ke kubur dan minta doa di kubur Tak ada riwayat yang sahih Hatta kubur Nabi Tak ada yang riwayat yang sahih Tak ada riwayat yang jelas-jelas Kata bila sahabat ada masalah ya Dia berduduk di Madinah Masuk ke kubur Nabi Minta doa di situ Tak, sahabat tak buat Serta tidak pernah dianggap baik oleh seorang pun di kalangan imam muslimin Siapa Imam Muslimin, terutamanya Imam Pak Madhah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan sebagainya. Tak pernah seorang pun di kalangan mereka kata, baik siapa yang pergi berdoa di kubur. Serta tidak. Bahkan terdapat larangan untuk menjadikan kubur para Nabi dan orang soleh untuk dijadikan tempat menunaikan solat dan berdoa. Dah lah Nabi tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Tabi'in tak pernah buat. Bahkan terdapat larangan untuk menjadikan kubur orang yang soleh sebagai tempat untuk berdoa ataupun tempat untuk menunaikan solat. Tengok hadis yang pertama yang ini sebut. Ali bin Hussein bin Ali Zainul Abidin pernah melihat sebuah lubang yang terdapat pada kubur Nabi. Lalu melihat seorang lelaki masuk ke dalam sebuah lubang yang terdapat di kubur Nabi sallallahu Di kubur Nabi ada farjah ada satu. Bukan lubang betul lah. Ada ruang. Tanah yang terbuka sedikit. Maka ada orang dia masuk dalam dalam lubang tu. Lalu dia berdoa. Bila Ali bin Hussein Zainul Abidin Cucu ataupun cicit Nabi SAW Dia nampak orang tu masuk dalam lubang tu dan berdoa. Apa dia buat? Dia pergi kepada orang tu. Lalu dia sampaikan hadis. Kata dia La taja'alu khabri Aidan, Jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat kamu menyambut perayaan Maksudnya tempat kamu berkumpul Tempat yang sentiasa kamu datang Nabi kata jangan Dan jangan kamu jadikan rumah kamu sama macam kubur Nabi tak bagi buat dua benda Pertama, kamu jangan mai dekat kubur aku sentiasa Jadikan itu sebagai tempat kamu sambut raya Yang kedua, jangan buat rumah kamu jadi macam kubur dan selawatlah ke ke kepada kamu. Kerana selawat dan salam kamu sampai kepada aku, di mana sahaja kamu berada. Tuan, tuan apa yang Ali bin Hussein Zainul Abidin buat, dia nampak orang pergi kat kubur Nabi, orang masuk berdoa, apa yang dia buat? Dia kata ke orang tu, aku pernah dengar hadis daripada bapa aku, daripada datuk aku. Nabi SAW kata, jangan jadikan kubur ni tempat kamu buat ibadah. Jangan jadikan kubur tempat kamu sambut perayaan. Jangan buat rumah kamu jadi macam kubur. Maksud dia apa? Maksudnya kamu nak solat, solat di rumah. Kalau kamu nak selawat kepada aku, selawatlah di mana-mana. Kerana selawat itu sampai. Daripada cerita ni, apa yang kita faham? Apa pendirian cicit Nabi dalam cerita ni? Orang tu dia bukan buat apa? Dia pergi berdoa. Lalu cicit Nabi sampaikan hadis kepada dia. Hadis yang menunjukkan perbuatan tu tak boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua sesungguhnya Al Hasan bin Ali melihat satu kaum berkumpul di kubur, lalu dia menghalau mereka dan berkata, sesungguhnya Nabi saw menyebut jangan kamu jadikan kubur aku tempat menyambut perayaan. Al Hasan bin Ali, Al Hasan jadi cucu Nabi, yang Nabi saw kata, inna bnihaa da sayyidun. Nabi kata cucu aku ataupun anakku ini adalah penghulu. Dia akan mendamaikan dua buah yang bertelagah. Nabi puji dia. Hasan bila nampak ramai-ramai orang berkumpul di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat? Dia kata jangan jadikan kubur sebagai tempat kamu berkumpul. Tempat kamu buat seperti kamu sambut perayaan. Yang ketiga, kata Ma'rur bin Su'aid, kami keluar menunaikan haji bersama Umar. Beliau mengimamkan solat subuh dan Subuh dengan membaca Li'ilah fi Quraysh Dengan alam taraqai Fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuan, Omar semayang subuh Baca pendek ya eh. Alam taraqai li'ilah fi Quraysh Pendek subuh Li'ilah tu 3-4 ayat Dan banyak nas daripada Omar Al-Khattab Dimana bacaan dia sentiasa pendek Ada sahabat yang baca panjang Bahkan Riwayat daripada Nabi SAW juga, Nabi baca panjang Taklah panjang sangat Tapi Nabi baca panjang Tapi Umar biasanya Umar baca pendek Bila orang tanya Umar lepas ni dia baca pendek Dia kata Tak mahu menyusahkan orang Bila dia sebenarnya tak hajud seorang sorang dia baca panjang Bila dia menjadi imam Subuh Subuh ni solat yang paling panjang Lagi kita baca Subuh dua rukaan ya? Subuh yang paling panjang Umar baca apa? Yang kedua liila Pendek subuh Apabila manusia selesai menunaikan haji dan pulang Mereka tergesa-gesa Bila habis menunaikan haji dengan Umar Semua orang tergesa-gesa nak pergi ke satu tempat Lalu Umar bertanya Apakah ini? Umar tanya, aku nak pergi mana ni? Mereka berkata Masjid yang Rasulullah pernah solat di dalamnya Mereka amat Pak Umar kata Dulu Nabi pernah solat dalam masjid ni Kami mainlah masjid ni Kata Umar radiyallahu anhu Beginilah hancur ahli kitab sebelum daripada kamu. Mereka menjadikan tinggalan para nabi mereka sebagai gereja. Mereka tahu, apa? Dulu ahli kitab lingkup sebab macam inilah perangai mereka. Semua tinggalan nabi-nabi mereka, apa yang nabi mereka tinggai, mereka buat jadi gereja. Sesiapa yang telah berkehendak untuk menunaikan solat, maka tunaikanlah. Sesiapa yang tidak berkehendak, janganlah solat. Umar kata siapa yang memang dia ada tujuan nak solat. Dia memang nak main solat sunat ataupun dia memang ada tujuan nak solat. Dia solat. Siapa yang tak ada tujuan, saja sonok-sonok. Umar kata apa? Tak payah solat. Perkataan Umar. Tuan, Ini semua pendirian sahabat. Yang keempat, tengok yang bawah sekali. Dalam kitab Manasik Haji oleh Imam nawawi rahimahullah. Apa yang Imam An-Nawawi tulis? Imam Malik membenci untuk ahli Madinah berdiri di, di sisi kubur setiap kali mereka masuk dan keluar masjid, iaitu masjid Nabawi. Imam Malik kata untuk orang yang duduk dekat Madinah tak boleh setiap kali dia masuk masjid dia, dia mai ke kubur Nabi saw. Tak boleh. Siapa kata? Imamun Nawawi. Dibolehkan juga sesungguhnya perbuatan itu adalah untuk orang luar. Siapa yang bila masuk dia masjid terus mai ke kubur Nabi? Orang luar. Orang kita Malaysia Pergi masuk masjid Nabawi Apa yang kita buat? Kita boleh pergi ke hadapan kubur Nabi SAW Ucapkan salam, boleh Untuk orang luar Untuk orang Madinah setiap kali masuk je nak mai kat kubur Nabi Apa Imam Malik kata, tak boleh Imam Malik tak bagi Tuan-tuan, ada orang yang Tak tahu dia jadi kepala otak macam mana Tak ada hati dan perasaan langsung Mai Mekah ataupun Madinah sekali je Sampai sampai Madinah sombong tak mau pi melawat kubur Nabi. Dia kata tak mau ni bid'ah. Yang, tu, orang, yang tu, itu orang macam itu, dia melampau-lampau. Itu hulu. Untuk orang Madinah tak apalah. Dia masuk masjid setiap hari. Maka dia masuk masjid tak payahlah melawat kubur Nabi. Kita yang mai jauh-jauh ni tak payah duduk katai, pi melawat bagi salam. Salam ada adab, adab. Dah dalam melawat. Nak melawat Masjid Nabawi pun sekali. Bila dah masuk Masjid Nabawi, melawatlah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melawat kubur itu sunnah Kalaulah kita kata Tidak ada perbezaan di antara mana-mana kubur Melawat kubur itu sunnah Sekurang-kurangnya Nabi ditanam di situ Adab kita Contohnya Imam Malik bila mengajar di masjid Nabawi Bila orang bising dalam masjid Nabawi Imam Malik marah Sebab Nabi ditanam di situ Bahkan sebahagian riwayat kata Imam Malik tak pernah naik binatang tunggangan di Madinah Dia tak pernah naik bawah, bawah. Sebab Nabi ditanam di situ ...sebahagian daripada ulama' tak pernah pakai kasut di Madinah. Sebab Nabi ditanam di situ. Tentu Itu bak adab. Jadi kalau kita ni, yang mai zaman ni, pergi masjid Nabawi tak melawat Nabi yang tu melampau. Tapi kita melawat kubur Nabi SAW. Ini bagi orang Madinah. Dibolehkan juga bagi orang yang baru pulang... ...ataupun hendak keluar bermusafir... ...berdiri di sisi kubur dan mengucapkan selawat ke atas baginda. Dan berdoa kepada Rasulullah Abu Bakar dan Umar orang yang nak keluar musafir. Orang Madinah dia nak keluar musafir, nak tinggalkan Madinah lama. Dia boleh datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucap selawat dan juga doa kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Boleh. Balik daripada musafir, sebelum balik rumah, mai ke masjid dulu. Boleh juga pergi ke kubur Nabi. Tapi saja-saja saja seronok tiap-tiap kali masuk masjid dia ya, nak pergi kubur. Imam Malik kata tak boleh. Bukan solat terus ya, bukan lima kata al-baji kata al-baji Imam Malik membahagikan di antara penduduk Madinah dan orang asing. Kerana orang asing mereka datang sebab mereka datang nak ziarah. Hajat mereka nak ziarah. Adapun orang Madinah, orang Madinah kalau mereka buat macam tu, artinya mereka melazimi perbuatan itu. Muqimun memang sentiasa buat, selalu buat. Jadi untuk orang Madinah tak boleh. Tak boleh selalu. Tapi untuk orang yang datang memang dia main nak tengok kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam nak melawat itu boleh. Beza. Duan last kali kata Shu'aib al-Arna'ut, maka perhatikanlah perkataan Imam Malik, ucapkan selawat ke atas baginda dan berdoa. Ini adalah ziarah kubur yang disyariatkan. Ziarah kubur yang disyariatkan, iaitu memberikan salam kepada ahli kubur dan berdoa kepada mereka. Jadi itu yang disebut oleh al-Arna'ut. Balik kepada cerita Imam Al-Harabi Imam Harabi kata, kubur ma'ruf, mujarrah Apa kita nak jawab? Kita kata, walaupun Imam Al-Harabi kata, kubur ma'ruf, mujarrah Pertama sekali, Allah tak pernah sebut di dalam Al-Quran mana-mana kubur mujarrah Yang kedua, Nabi tak pernah sebut di dalam sunnah mana-mana kubur mujarrah Yang ketiga, Nabi tak pernah tunjuk contoh pi ke mana-mana kubur sebab dia mujarrah, tak pernah Yang keempat, para sahabat dan tabi'in juga tak pernah buat dan yang kelima, lebih daripada itu Nabi larang Nabi larang Nabi larang untuk kubur Nabi Nabi datang, Nabi tak suruh Abu Ayyub al-Ansarifi ubah nama bapa Ang Tak, Nabi tak suruh Dikekalkan dan direkodkan seperti itu Bin Ta'labah Ta'labah maksudnya Musa Bin Auf bin Ranam Ranam maksudnya kambing Ibn Malik ibn Najjar Bin Malik ibn Najjar Najjar tukang kayu Maka nama tak perlu diubah Nama yang baik ke buruk tak perlu diubah Melainkan nama kita sendiri sahaja Orang yang masuk Islam Nama dia buruk dia ubah kepada nama yang baik Nama bapak, datuk, nenek, moyang dia dia tak payah ubah Itu bukan urusan dia Balik kepada cerita ni Tentang perkataan Dr. Dr. Jibril ni Dia hampir sama dengan perkataan yang disebut oleh Imam as suhaili Imam As-Suhaili dalam kitab dia. Ar-raudul-unf fi syarhi siratil Nabawiyah. Ar-raudul-unf ni kitab yang syarahkan Sirah Ibn Hisham. Dia syarah Sirah Ibn Hisham. Uh, Sirah Ibn Hisham ditulis oleh Imam As-Suhaili. Dalam kitab ini, contoh tengok perkataan dia. Apa yang disebut? An-Malik. Daripada Malik. Qala Balaghani anna Rum yastaskuna bi qabri Abi rahimahullah fayusqaun. Kata Imam Malik, telah sampai kepada aku cerita orang Rom Rum, siapa orang Rom Mereka minta diturunkan hujan dekat siapa? mereka minta Dikubur Abu Ayyub Al-Ansari fayusqaun dan hujan pun turun kepada mereka. Tuan-tuan, cerita betul yang disebut oleh Imam As-Suhaili apa? Siapa yang minta orang Rom. Doktor Jibril dalam kitab dia, dalam kitab uh, Tuhatul Labib, dia sebut apa? Nas, manusia. Wallahu a'lam bagaimana kekeliruan ni boleh berlaku. Boleh jadi kekeliruan ni berlaku sebab tak sengaja, boleh jadi. Perkataan Rom ditukar kepada nas. Tapi sama ada sengaja ataupun tidak, disebutkan perkataan asal adalah siapa yang meminta orang Rom, bukan orang sahaja. Sebab kalau kita kata orang boleh jadi orang Islam Tapi yang disebut adalah Rom Tengok muka surat seterusnya Adalah muka surat 6, cerita asal Kata Nabi kepada Abu Ayyub Pernah Abu Ayyub menjaga Nabi pada waktu malam Nabi tidur dan Abu Ayyub jaga. Kata Nabi SAW Allah akan mengawas engkau Wahai Abu Ayyub sebagaimana engkau Berjaga malam mengawas Nabinya Nabi sebut pada Abu Ayyub kata penulis, penulis ni boleh jadi Ibnu Ishaq. Maka Allah memelihara Abu Ayub disebabkan doa ini sehingga orang Rom sendiri yang mengawal kuburnya. Ini adalah kerana beliau berperang bersama dengan Yazid bin Muawiyah, Muawiyah, pada tahun 50 di Konstantinia. Tahun 50 Abu Ayub Al-Ansari pergi dengan Yazid di Konstantinia. Abu Ayub meninggal dunia dekat situ. Bila dia meninggal dunia dekat situ Yazid pada ketika itu pemimpin umat Islam Kata Yazid, tanam dia dekat negeri ini juga Dekat negeri Rom, jangan buat keluar Maka mereka pun cari tempat yang paling jauh Sahabat-sahabat menunggang Pergi tempat yang paling jauh daripada penempatan orang Mereka tanam Abu Abu Ayyub Al-Ansari di situ Bila ditanam Orang Rom Tahu cerita, lalu mereka tanya kepada orang Islam Apa yang special dengan Abu Ayyub Al-Ansari ni? Mereka orang Islam kata, dia ni sahabat kami yang besar Sahabat kami yang hebat Kemudian orang Rom datang kepada Yazid bin Mu'awiyah. Mereka kata kepada Yazid. Pasti pun orang ni tak cerdik sangat. Dan orang yang orang hantar pergi tanam mayat dia, dia pun tak cerdik. Kalaulah kami ni nak gali kubur dia, nak bakar mayat dia. Adakah orang rasa orang boleh selamat kami takkan buat benda tu? Orang Rom kata kepada Yazid. Apa kata Yazid? Yazid bersumpah dengan nama Allah. Kalau betul nampak gali kubur Abu Ayyub Al-Ansari dan nampak bakar mayat dia apa aku buat aku akan hapuskan semua gereja yang ada kat tanah Arab aku akan gali semua kubur ahli kitab yang ada kat tanah Arab dan aku akan bekas semua tuan, tuan bila orang Rom tengah tak boleh, tak jadi Abu Ayyub Al-Ansari sorang maka semua gereja kena hapus maka mereka pun tak jadi mereka tak jadi untuk musnahkan kubur Abu Ayyub Al-Ansari maka selepas daripada itulah jadi benda-benda berikutnya kata Mujahid kita sebut perkataan kata, Mujahid, disebutkan Apabila Amhalu, orang Rom ni musim panas, tak ada hujan Apa yang mereka buat? Kasyafu Qabra Abi Ayyub Mereka korek kubur Abu Ayub Bila mereka korek, hujan berturun Itu kata Mujahid Kata Imam Malik, orang Rom ni, mereka yastaskun Nak minta hujan, mereka pergi kat mana? Mereka pergi kat kubur Abu Ayyub, kat situ mereka minta doa Orang Rom, Kristian jadi ini cerita sebenar yang disebut dalam beberapa kitab Al-Istia'afi Ma'rifatil As'ab Syarul A'la Minubala Disebutkan juga dalam kitab Al-Muntazam Fitarif dan sebagainya Persoalannya sekarang Apa yang disebut oleh Dr. Jibril salah? Maklumat tak tepat? Ataupun maklumat tak menyeluruh? Sebab dia kata manusia pergi berdoa kat kubung Abu Ayub, Sedangkan yang disebut di dalam Nas, orang Ruh Siapa yang kata? Imam Malik. Siapa lagi yang kata Mujahid? Ini masalah kalau kita nakal perkataan orang lain. Tuan, Tuan, masalah ini biasa berlaku kalau kita ambil perkataan orang lain dan kita tak acknowledge, kita tak sebut. Bila Pondok Tampin ambil perkataan Dr. Jibril, kalau kesilapan itu dibuat oleh Dr. Jibril, dia yang silap. Siapa yang akan dipersalahkan? Orang salahkan lebai Tampin ataupun Pondok Tampin. Sebab apa orang salahkan dia? Sebab dia tak tulis dia ambil dari mana sebab tu kita kena berhati-hati. Ambil perkataan orang siapa sahaja? ambil perkataan orang mesti sebut. Tuan tuan nak ambil perkataan Dr Harun Din sebagai contoh. Dr Harun Din kata Dr Harun Din kata macam ni. Tak apa kita sebut. Kalaulah perkataan itu betul atau salah orang tahu. Oh, dia ni ambil daripada si fulan. Tuan, tuan kita tak boleh suka hati kita ambil perkataan orang lain kita keluarkan itu macam pandangan kita. Kalau orang tu salah kita akan tanggung. Maka ini yang berlaku dalam cerita. Mungkin Dr. Jibreel tersilap. Tapi pun nakal tanpa ambil tahu. Berkaitan dengan kisah kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Seterusnya. Ad-Daraqutni. Ujah keempat. Kata Daraqutni. Adalah kami bertabaruk di kubur Abu Fath Al-Qawsi. Bukan surat tujuh kami bertabarruk di kubur Abu Fath Al-Qawsi. Dalam kitab Tuhfatul Labib, karya asal Dr. Dr. Jibril dia sebutkan, "Kunna natabarruk biqabri Abil Fathil Qawasi." Kami mengambil berkat di mana? Di kubur Abu Fath Al-Qawasi. Itu perkataan Dr. Jibril. Tuan, kali pertama kalau berlaku kita kata mungkin tersilap. Tapi kalau kerap-kerap tersilap Wallahu a'lam. Kemungkinan kesilapan tu disengajakan. Kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 8. Yang pertama. Yang first kali saya nakalkan. Wa qala Hasan Ad-Darqutni, kunna latabarrak bi Abi al-Fathil Qawwas sabi. Apa kata Darqutni? Kami ambil berkat dengan dengan apa Abu Hasan al dengan Abu Fatih al-Qawas ketika dia masih kecil Dr Jibril kata apa kami ambil berkat dengan kubur Abu Fatih al-Qawas tapi apa perkataan asal Dar al-Qutni Dar al asalnya dia kata tak kami bukan ambil berkat dengan kubur dia kami ambil berkat dengan dengan dia ketika dia masih kecil ujung tu wa huwa kata anu ketika dia masih kecil di mana kita dapat perkataan ini kat bawah tu disebutkan nama kitab Sifatul Safwah. yang pertama karya ibnu al jawzi yang kedua tabaqat al hanabilah karya ibn abi ya'la yang ketiga siarun a'lami nubala karya az-zahabi yang keempat tarikh al islam karya az-zahabi yang kelima Tarikh Baghdad Karya Khatibul Baghdadi Berapa kitab? Satu, dua, tiga, empat, lima Lima kitab ini sebut bahawa Kami ambil berkat dengan dia ketika dia masih kecil Tambah satu lagi Dalam kitab Al-Muntazam Al-Muntazam Tarikh, Kata Ibn Jauzi Sesungguhnya dahulu kami mengambil barakah dengan Yusuf Al-Qawas Ketika dia masih kecil Apa bezanya dalam kitab Al-Muntazam? Dia tak sebut Abu Fatah. Abu Fatah gelaran dia. Dia sebut nama dia. Yusuf Al-Qawas. Bila kami ambil berkah dekat dia, ambil merkah, sama juga ketika dia masih kecil. Campur lagi satu kitab. 6 kitab. Bawah lagi. Al-Bidayah wa-Nihayah. Apa kata Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa-Nihayah? Kata Ad-Dara Qutni. Bukan Abu ad betul kan? Ad-Dara Qutni. Sesungguhnya dahulu kami mengambil barakah dengannya ketika dia masih kecil juga. Cuma beza dia apa? Dia kata wahuwasarir. Tengok perkataan. Wahuwasarir. Yang tadi, wahuwasabi. Sabi dengan sarir maksudnya sama. Dua-dua maksudnya kecil. Tuan-tuan, tujuh kitab sejarah utama ni cerita apa? Kami ambil barakah dengan Abu Fatah Al-Qawas ketika dia masih kecil. Bila sampai dalam kitab Dr. Jibril... Apa yang dia sebut? Kami ambil barakah dengan kubur dia Lari jauh Bukan lari sikit, lari jauh Darah Kutumi sebut kami ambil barakah masa dia kecil Tapi yang disebut di sini, kami ambil barakah dengan kubur dia Wallahu a'lam. kita bersangka baik mungkin kesilapan ni tak disengajakan juga Jadi hujah ni tertolak Hujah Darah Kutumi ni tertolak, tak diterima Seterusnya yang kelima, hujah ni paling berat sebab melibatkan Imam Syafi'i. Yang kelima, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ketika datang ke Baghdad, ziarah ke pusara Abu Hanifah. Bertawassul dengannya agar digunaikan hajat-hajat. Rujukan dia apa? Khairatul Hisan fi Manaqib bin Nu'man. Dan juga apa yang ditulis oleh Ibnu Asakir. Betul tak betul cerita ni? Betul cerita ni disebut dalam Tarikhul Baghdad. Tarikhul Baghdad ditulis oleh Khatibul Baghdadi. Al-Khatibul Baghdadi dia betul dia bawa cerita yang sama. Cuma perkataan dia lain. Kita baca perkataannya. dia. Kita baca sanad tadi sebab sanad dia ni penting. Akhbarana al-Qadi Abu Abdullah al-Husain bin Ali al-Saimari. Pertama daripada al-Saimari. Al-Saimari ambil daripada Umar bin Ibrahim Daripada Umar bin Ibrahim Daripada Ali bin Maimun Ali bin Maimun daripada Imam Syafi'i. Contoh tengok tanah dia, ada empat orang As-Sai Mari yang pertama Umar bin Ibrahim yang kedua Ali bin Maimun yang ketiga Imam Syafi'i yang keempat Ada empat orang Apa kata Imam Syafi'i? Sesungguhnya aku mengambil barakah dengan Abu Hanifah. Aku mendatangi kuburnya setiap hari Apabila terdapat hajat Aku akan menunaikan solat dua rakaat Dan aku datang ke kuburnya Dan aku memohon hajat kepada Allah di sisinya Dan aku tidak meninggalkan itu Sebagai cara beribadah Sehingga disempurnakan hajat Apa kata Imam Musyafi'i Aku bila ada hajat, gusin kepala Aku pergi ke kubur, Abu Hanifah Pergi ke kubur buat apa? Solat dua rakaat. Lepas solat dua rakaat, berdoa di sisi kubur itu dan last kali kata Imam Shafi'i, aku tak tinggal ibadat itu sehingga hajat aku dimakbulkan. Jadi ini cerita. Cerita ni diriwayatkan oleh Al-Khatibul Baghdadi. Balik kepada sana. Tuan-tuan, pertama sekali, cerita ni adalah cerita yang batil. Ataupun cerita yang ba'if. Sebab apa ba'if? Balik kepada sana. Kita cerita sana. Pertama, Al-Saymari ambil daripada Omar bin Ibrahim, ambil daripada Ali bin Maimun. Al-Saymari, Omar bin Ibrahim, Ali bin Maimun. Di kalangan ulama hadis, tak ada orang yang nama Omar bin Ibrahim. Tak ada. Maka dia ni Majhulul Ain. Dia tak dikenali oleh orang. Siapa Omar bin Ibrahim tak dikenali? ulama tak tahu. Tiba-tiba ada nama dia dalam tu Contoh umpama kata buka kitab hadis baca-baca kitab hadis tiba-tiba jumpa nama nama-nama siapa-siapalah nama kita Sobri kita Sobri jumpa nama Sobri padahal orang tu tak dikenali ada masalah di situ maka Umar bin Ibrahim dia tak dikenali cumanya ada orang yang bernama Amru bin Ishaq bin Ibrahim ada orang yang nama dia Amru bin Ishab bin Ibrahim Dekat, hampir dekat Dekat dengan Umar bin Ibrahim Mungkin ada Khutani Tersilap nakal ataupun orang yang menulis balik kitab Tarikhul Baghdad tersilap Mungkin yang dimaksudkan adalah Amru bin Ishab bin Ibrahim Dia datang ke Baghdad pada tahun 341 Amru bin Ishab bin Ibrahim datang ke Baghdad tahun 341 Ali bin Maimun Guru dia tadi, Ali bin Maimun meninggal dunia tahun 247 tuan, tuan hampir 100 tahun 247, 341 Hampir 100 tahun selepas kematian Ali bin Maimun Baru dia ni datang ke Baghdad. Maka mereka berdua tidak berjumpa Pertama, sanat hadis ni terputus Di antara Amru bin Ishaq Ataupun Umar bin Ibrahim dan juga Ali bin Maimun terputus. Mereka tak bertemu. Jarap masa 100 tahun. Yang kedua. Nama tersilap. Nama Rawi. Kalau dah betul riwayat Amru bin Ishaq pun, dia tak dikenali. Adara Putini, kadang, kadang sebut, nama dia tak sebut. Dia ni sahih atau za'if. Jadi cerita Imam Syafie ni adalah cerita yang za'if. Seterusnya. Dalam surat 10. Kita baca balik perkataan Al-Albani di atas tu. Dia cerita benda yang sama. Ibn Taymiyyah dalam kitab Iqtidak Siratul Mustaqim Ibn Taymiyyah dalam kitab ni Dia tambah beberapa alasan Untuk kata cerita ni palsu Pertama sekali Kenapa cerita ni palsu Ketika Imam Musyafi'i datang ke Baghdad Pada zaman dia datang ke Baghdad Tidak disebutkan bahawa Ada di Baghdad kubur yang dijadikan Tempat ibadah Dalam cerita tadi kata apa? Imam Musyafi'i pergi solat di kubur itu berdoa di situ Seolah-olah itu tempat beribadah ...tapi balik kepada sejarah, pada ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad... ...masa tu tak ada kubur yang dijadikan tempat ibadah. Dan benda ni tak dikenali di zaman Syafi'i. Orang tak tahu. Maka kalau Imam Syafi'i buat, tuan-tuan fikir apa akan berlaku? Tuan-tuan bayangkan seorang alim besar... ...alim besar yang hebat, dia buat benda tu. Benda yang orang tak pernah buat, dia buat. Logik tak logik bila dia buat benda tu, semua orang diam tak cerita. Oh dia buat, tengok buat tak tahu Itu tak mungkin, mustahil Kalau orang yang berkedudukan besar seperti Syafi'i Buat satu benda pelik yang orang tak buat di zaman itu dan di tempat itu Mesti orang akan heboh Oh Imam Syafi'i buat penuh ni Tapi tak heboh, menunjukkan cerita tu ada masalah Yang kedua Imam Syafi'i pernah pergi ke Hijaz, Yaman, Syam, Iraq, Mesir dan sebagainya dan dia pernah jumpa dengan banyak kubur para nabi, sahabat dan tabiin. Tak pernah pun dia pergi berdoa di mana-mana kubur. Kenapa dia pilih kubur Abu Hanifah? Itu persoalan yang kedua. Imam Syafie duduk di Hijaz, Mekah dan Madinah. Berapa banyak sahabat di sana? Ramai. Kubur nabi di Madinah, Imam Syafie tak pernah buat. Imam Syafie pergi ke Mesir. Mesir ni tanah para nabi. Berapa banyak kubur para nabi di Mesir? Imam Syafie tak pernah berdoa di mana-mana kubur di Mesir. Imam Musyafi'i pergi ke Yaman. Yaman asal tempat Arab pun dia tak pernah. Di Kufah, Iraq. Kufah, ramai sahabat di Kufah pun tak pernah. Kenapa tiba-tiba dia nak pi ke Baghdad dan dia nak berdoa di kubur Abu Hanifah? Itu tak masuk akal. Bukti kedua, kenapa cerita ni ditolak? Cerita ni tak masuk akal. Kalaulah Imam Musyafi'i ni beriman bahawa boleh berdoa di kubur, lebih baik masa dia duduk di Madinah, dia berdoa kat kubur Nabi. Lebih baik masa dia duduk di Mekah dia berdoa di kubur ibnu Abbas. Lebih baik masa dia duduk di Mesir dia berdoa di kubur kesekelian para nabi. Lebih baik ketika dia duduk di uh, Kufah dia berdoa di kubur ibnu Mas'ud. Tapi dia tak buat. Menunjukkan ada masalah dengan cerita ni Yang ketiga, alasan ketiga. Hatta murid-murid yang paling rapat dengan Abu Hanifa, Muhammad bin Yusuf, Abu, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Shaybani. Zufar dan al Hasan bin Ziyad Mereka pun tak pernah berdoa di kubur Abu Hanifah Mereka tak pernah berdoa Kalau lah boleh berdoa di kubur Abu Hanifah Dan kalau lah ada orang berdoa di kubur Abu Hanifah Lebih baik mereka boleh pergi berdoa Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Al As Asyaybani, As Zufar dan sebagainya Murid Abu Hanifah Sentiasa bersama dengan Abu Hanifah Mereka pun tak pernah pergi Tiba-tiba Imam Jafi'i yang pergi Tak masuk akal. Dalam fiqh, walaupun mereka saling dan hormati, Antara fiqh syafi'i dan hanafi ada clash yang besar Sebab kalau raja fiqh akan jumpa Ambali dengan dengan maliki agak slow Sebab Ambali dengan maliki dua-dua berdasarkan hadis Mereka tak tak berapa clash Tapi mazhab syafi'i dan hanafi Dia ada clash yang besar Sebab kedua-dua mereka adalah debater Orang yang bagus dalam debat Maka berlaku clash yang besar Percanggahan yang agak besar di kalangan mereka Di antara mereka berdua Tiba-tiba murid-murid Abu Hanifah Di kubur Abu Hanifah kadang-kadang melawat keluar Syafi'i Walaupun Imam Syafi'i menghormati Abu Hanifah Tak mungkin Imam Syafi'i saja-saja seronok nak main Dia nak beribadah Kalau lah dia buat benda tu Abu Yusuf tahu Apa yang Abu Yusuf akan buat Dia murid Abu Hanifah Kalau dia ni buat lebih baik aku buat aku murid dia Tapi dia tak pernah buat Menunjukkan ada masalah dengan cerita ini Dan yang keempat Imam Syafie dalam buku dia dia sendiri membenci orang buat amalan pergi berdoa di kubur. tuan, -tuan buku akidah Imam Syafie dah dicetak, ada orang buat tesis PhD, Manhaj Imam Syafie fil Aqidah. Dah ditertranslate ke dalam bahasa Melayu. Juga kalau tu boleh dapatkan buku tu, buku tu bagus. Cerita tentang akidah Imam Syafie. Saya tak tak ingat, ada pustaka satu pustaka di Indonesia, kalau tak silap pustaka Imam Syafie dia cetak sendiri. Apapun Fatwa Imam Syafi'i sendiri Dia sendiri membenci orang-orang yang berdoa di kubur Takkan dia nak buat Maka berdasarkan hujah ni semua cerita tu tertolak Kita pergi kepada hujah keenam. 6 Hujah ke -6. al Qadi Al-Sharif Abu Ali Al-Hashimi Baik, Cerita ni daripada Abu Muhammad Al-Tamimi Saya cerita Abu Muhammad al Tamimi apa yang dia buat? Dia pergi ke kubur Imam Ahmad sebab teman Al Qadi al syarif Abu Muhammad al Tamimi Ataupun pun jadi kenali sebagai Risqullah. Nama dia Risqullah. Kelarannya. Dia pergi ke kubur Imam Ahmad dengan Qadi. Bila dia pergi ke kubur, dia melihat Qadi al syarif Apa yang Qadi buat? Qadi picium kaki Imam Ahmad. Cium kaki. Risqullah tanya orang tak Qadi. Apa yang kamu buat ni? Tentang balik, baca balik hujah dia, hujah penuh dia Dia kata, Imam Ahmad ni Kedudukan dia besar di sisi Allah Aku rasa Allah takkan nak azab Aku semata-mata kerana aku picium Kaki dia al, al qadi Al-Sharif Abi Ali Al-Hashimi ni Alim besar, faqib Dia ni orang fiqh, orang alim Muhammad Al-Tamimi Abu Muhammad Al-Tamimi, Rizkullah Dia juga orang alim Turun ke bawah, tengok Ulasan tentang cerita ni Pertama sekali, cerita ni betul Memang direwayatkan di dalam tabaqat Al-Hanabilah Oleh al qadi Abu Ya'la Dan tentu boleh baca Kisah Abu Ali Al-Hashimi Qadhi ni Saya tubuhkan di situ cerita dia Nanti tuan-tuan ada masa baca balik cerita dia Bila dia meninggal dunia Kedudukan dia dan sebagainya Qadhi Al-Hashimi ni juga Dia pernah ada kedudukan di sisi dua khalifah. Al-Qadirubillah dengan Al-Qa'im Bi-Amrillah. Dia pernah bekerja dengan dua orang khalifah. tuan, -tuan khalifah abbasiah. Ini adat abbasiah. Apa yang mereka buat? Nama khalifah, mereka bagi nama-nama macam tu. Al-Qadirulillah. Orang yang berkuasa kerana Allah. Ataupun, Al-Qa'im Bi-Amrillah. Orang yang berdiri menegakkan hukum Allah. Nama-nama macam tu. Orang abbasiah suka guna. Al-Musta'in Billah Orang yang dapat pertolongan daripada Allah Contohnya, Raja-Raja Melayu hari ini guna nama yang sama Al-Wafiqu Billah Al-Musta'in Al-Allah dan sebagainya Itu kesan daripada Abbasiyah Kesan itu mula daripada Abbasiyah Zaman Abbasiyah, orang cabar Sultan Berlaku peperangan Lepas zaman Umayyah, berlaku peperangan di kalangan puak-puak Islam Maka Sultan ni, Dia nak bagi rasa gah, haibah dia nak rasa, nak bagi orang rasa yang sultan ni memang perlu dihormati, tak boleh dilawan Maka mereka guna istilah yang sama Al-Qadirulillah Al-Musta'in Al-Allah Ataupun Al-Qa'in Bi-Amrillah Mereka guna gelaran-gelaran ni Dan kerajaan-kerajaan Islam lepas tu guna gelaran ni sampai ke Malaysia pada hari ini. Sebab tu kita panggil sultan-sultan kita dengan nama-nama tu Al-Mutawakil Al-Allah dan sebagainya Ini tak ada masalah lah, bukan, bukan bida'ah pun Cuma ini tinggalan daripada Bani Abbasiyah Bani Abbasiyah, bila dia bagi nama tu, apa yang berlaku? Rakyat respect Sultan. Oh, tak boleh. Ada kaitan dengan Allah. Kita bagi nama, saja bagi seronok je lah. Kita tak, kita tak fikir apa-apa pun. Bahkan ramai di kalangan orang tak faham pun. Ada setengah khatib ketika khutbah. Nak nak sebut nama Sultan Mizan pun susah nak sebut. Al-Watikubillah. Sebut pun susah apa lagi. Nak faham kan. Tapi asalnya, Benda ni di, di invent, dimulakan di zaman Abbasiyah. Al-Watiqubillah Orang yang mendapat percayaan daripada Allah Dan sebagainya Baik, balik kepada cerita Tuan-tuan, tengoklah sekali Bila Muhammad Al-Hashimi meninggal dunia Pada tahun 428 Hijrah Al-Hashimi meninggal dunia 428 Hijrah Kita balik kepada soalan asas. Apa tajuk risalah ni? Tajuk Risalah ni cerita tentang Salaful Salih Al-Hashimi meninggal dunia pada tahun 428 Jika kita andaikan Salaf Salaf tu maksudnya orang yang kurun pertama sehingga ketiga Sehingga tahun 300 Hijrah Al-Hashimi tak masuk Al-Hashimi 428 Dan juga Abu Muhammad Al-Tamimi 488 Kedua-dua mereka ni hampir dengan tahun 500 Hijrah Mereka bukan salah Disuruh sudut tarikh, mereka bukan salaf. Maka cerita ni asalnya tak memberi kesan. Sebab dia tak kena dengan tajuk. Tajuk dia nak cerita tentang salaf. Dan tokoh yang disebut Al-Hashimi dan Abu Muhammad Al-Tamimi... ...kedua-dua mereka bukan terdiri di kalangan orang yang hidup di zaman salaf. Tak. Tak masuk. Cuma yang kedua, kita boleh tengok ada satu kisah yang Abu Ya'la juga sebut. Kisah daripada Abu Muhammad Al-Tamimi... Pernah satu ketika Khalifah Al-Muti' Lillah. Ha ni nama khalifah dia, Al-Muti' Lillah, orang yang taat kepada Allah. Khalifah ni dia nak buat kubah di kubur Imam Ahmad. Bila dia nak buat kubah, dia mai jumpa dengan datuk kepada Abu Muhammad al tamimi Jumpa kepada datuk dia dan juga Abu Bakar Abdul Aziz. Bila dia jumpa dia kata apa? Aku nak buat bagi duit, nak buat kubah. Maka datuk kepada al tamimi datuk dia kata, "Adakah hang nak beribadat dengan cara tu?" Al-Muti' Allah -al kata, aku nak beribadat dengan cara tu lah. Lalu Datuk dia kata, tak payah. Kalau anak buat beribadat, lebih baik ambil duit tu hampir sedekah kepada orang yang perlu kepada sedekah. Sebab Imam Ahmad tak bagi buat benda tu dekat kubur dia. Sebab apa? Imam Ahmad tak bagi. Maka nah. Khalifah Al-Muti' Allah, dia kata, okey lah, kalau macam tu aku bagi duit ke ampun, ampun hampir sedekah. Lalu kata Datuk kepada Al-Tamimi, tak apa, yang ambil duit ni hampir sedekah sendiri. Tuan, tuan cerita ni juga diriwayatkan dan disebut oleh Abu Muhammad Al-Tamimi, Rizkullah. <tuh> Jadi, persoalan dia sekarang. Kenapa cerita pertama, cerita yang seolah-olah membenarkan tawasul diriwayatkan. Dan cerita yang kedua, juga datang daripada Al-Tamimi tak diriwayatkan. Kalau nak riwayat, riwayat dua-dua sekali. Yang pertama dan yang kedua, Mekah Adil. Yang pertama, nampak seolah-olah Al-Tamimi bersetuju dengan Al-Hashimi Yang mana Al-Hashimi picium kaki Imam Ahmad Walaupun kedua-dua mereka bukan zaman salah Cerita yang kedua pula menunjukkan Al-Tamimi meriwayatkan cerita daripada datuk dia Yang dia tak bagi buat kubah di kubah Imam Ahmad Nampak macam tak ada kena mengena Tapi kenapa orang buat kubah Di zaman tu, kalau orang buat kubah Tujuannya adalah untuk beribadah di situ Bukan sahaja-sahaja seolah Maka datuk dia tak bagi dan dia kata dalam mazhab hanbali yang ni tak boleh. Jadi ini kisah berkaitan dengan Abu Muhammad Al-Tamimi. Kita kita pergi kepada hujah yang terakhir yang ketujuh. Hujah yang ketujuh. Bila musim kemarau, ada orang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berdoa, "Ya Muhammad, turunkan hujan sebab umatmu telah binasa." Orang, orang biasa. Maka di kubur Nabi di zaman Umar Al-Khattab dia doa, ya Muhammad turunkan hujan. Cerita ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga seterusnya. kita boleh baca semua riwayat. Pondok tampin. Apa yang dia buat? Dia ada tambahan sedikit berkaitan dengan hadis ni. Kita bacakan tambahannya. Pertama sekali, dia katakan bahawa Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan cerita ni. Ibnu Katsir mensahihkan cerita ini. Rawi yang dikritik adalah Malik Ad-Dar Dia kata dalam cerita ni semua Rawi okey Cuma Malik Ad-Dar sahaja dikritik oleh Al-Albani dan Ibn Taimiyah Orang lain terima tuan balik baca balik Itu kesimpulan apa yang disebut oleh Pondok Tampil Balik kepada cerita ni Cerita ni betul Memang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah. Kita baca balik hadis ni Hadis ni panjang dan hadis ni menarik Dalam kesurut 14 Tengok hadis ni Dia sebut, manusia pada satu ketika diuji dengan kemarau yang berpanjangan di zaman Umar al Khattab. Maka seorang lelaki datang kepada Nabi Alaihi Wasallam, Datang ke kubur Nabi, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, mohonlah supaya diturunkan hujan kepada umatmu. Sesungguhnya mereka sedang binasa. Dia main ke kubur Nabi, dia doa. Wahai Muhammad, Ya Rasulullah, buk turun main hujan dikat kami. Kemudian, maka seorang lelaki bermimpi. Orang lain mula, bila dia tidur malam tu Dia bermimpi, pergi kepada Omar al khattab ucapkan Salam kepada Omar, dan Sampaikan kepada Omar, bahawa kamu sentiasa Beribadah, muqimin, kamu sentiasa Berdiri beribadah, dan katakan Kepada Omar katakan -kata kepada Omar Alaika al -kis. ke atas Engkau Kis, benjana, benjana ni maksudnya Bekah air, bekas tak air, hendaklah Engkau, maksudnya bagi bekas air ni Kepada rakyat bagi air kepada rakyat. Bila Omar dengar perkataan ini, kata Omar, Ya Rabbi, la almu illa maajizku anhu. Kata Omar, Wahai Tuanku, sesungguhnya aku tak tak meninggalkan sesuatu melainkan benda yang aku tak mampu. Omar kata kalau aku tinggal itu maksudnya memang aku tak mampu. La almu illa ma ajastu anhu. Sebab kadang-kadang mungkin ada rakyat yang tak dapat minuman dan sebagainya. Maka ada lagi ini. Cerita dia, dia maik ke kubur Nabi, dia minta, Ya Rasulullah, turunkan hujan. Lepas dia minta tu, apa yang berlaku? Malam tu ada orang mimpi. Mimpi suruh pergi ke Omar. Esoknya, orang tu berperik ke Omar. Perik ke Omar, abang ke Omar. Kami rakyat tak dapat makanan. Maka Omar pun berdoa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, la la'adhu illa ma'ajastu. Aku tak meninggalkan sesuatu, melainkan apa yang aku tak mampu. Tuan, dalam cerita ni, ada seorang rawi Yang bernama Malik ad -Dar. Malik Ad-Dar Lebay Tampil ulas panjang tentang Malik Ad-Dar Dia kata Malik ad ni rawi yang diterima Yang tolak dia siapa? Ibn Taymiyah dan juga Al-Albani Balik kepada kitab asal Kitab awal yang ditulis tentang jarah wasta'adil Sebelum zaman Ibn Taymiyah Kata Al-Mizri Tentuan ni kata al Mizzi. Al-Misri mengambil perkataan Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini siapa? Guru Imam Bukhari. Kata Imamul Bukhari, aku tak pernah rasa rendah diri kat siapa pun melainkan kepada Ali bin Madini. Tetapi ke ilmu dia tinggi mana? Bila Imam Bukhari kata aku tak pernah rasa aku rendah dekat siapa pun, melainkan kat kepala aku rasa aku rendah. Kata Ali bin Madini, lam yarwi anhu ghair Muhammad bin Ishaq. Ali bin Madini kata dia ni majhul. Dia ni tak dikenali. Malik Adar tak dikenali Tidak ada orang yang meriwayatkan daripadanya Melainkan ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq tuan, tuan Ali bin Madini ni orang yang keras dalam hadis Dia ni keras Kadang-kadang ramai orang yang dia kritik Yang orang tu tak lemah pun Tapi dia, dia kritik juga Sebab dia orang yang keras Yang kedua ibnu Hibban Kata ibnu Hibban ibnu Hibban masukkan nama dia di kalangan orang yang siqah Ibn Hibban orang yang lembut Belajar hadis dia ada seni ada di kalangan ulama hadis yang mereka keras bila ulama hadis yang keras dia kata orang itu daif belum tentu orang itu daif, sebab dia keras ada di kalangan ulama hadis yang mereka lembut bila dia lembut dia kata orang itu siqah belum tentu siqah, sebab dia lembut dia senang bagi orang siqah Ibnu Hibban, dia adalah di kalangan orang yang lembut Ali bin Madini, dia di kalangan orang yang keras bukan last sekali Ibnu Hajar Al-Asqalani kata cerita ni betul Cerita ni sahih Memang berlaku di zaman itu Di zaman Umar memang sahih ada seorang laki datang ke kubur Nabi SAW Jadi macam mana kita nak jawab Bukan surat seterusnya Sebentar nanti kita boleh tengok balik perkataan Ibnu Hajar Apa yang Ibnu Hajar sebut Kata Ibnu Hajar Ada riwayat Daripada setaib Saif nama Rawi. Ada riwayat daripada Saif yang kata bahawa orang yang lihat dalam mimpi tu. Yang mimpi kata Nabi datang. Ataupun mimpi suara yang tertepi kepada Omar. Adalah Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Seorang sahabat. As saif, dia riwayatkan bahawa Bilal bin Harith Al-Muzani. Dia yang nampak dalam mimpi. Dia sahabat. Tapi cerita ni adalah cerita yang zaif. Sebab Saif, ataupun nama dia Ibn Umar Al-Tamimi Tamimi juga Dia ni adalah rawi yang baif tadi tengok perkataan Ibn Hibban Apa kata Ibn Hibban? Yarwil maudu'at anil asbat Dia meriwayatkan hadith-hadith palsu daripada orang yang siqa Innahu kana yadha'ul hadith Dia ni buat hadith palsu Tentang ingat balik cerita tak saat ni yang kita bahawa Ali bin Madini orang yang kerah kalau dia kritik orang, belum tentu orang itu lemah. Ibnul Hibban, orang yang lembut. Kalau dia puji orang, belum tentu orang itu kuat. Tapi kalau Ibnu Hibban, dia lembut, dia selalu syikahkan orang. Kalau Ibnu Hibban kata dia ni buat hadir palsu, maksud dia apa? Maksud dia memang sungguh dia buat hadir palsu. Maka, riwayat tu riwayat yang da'if. Da'if. Riwayat yang katakan bahawa orang yang nampak dalam mimpi tu Bilal bin Al-Harith Al-Muzani Itu riwayat yang ba'if Bukan sahabat Maknanya orang yang mai ke kubur Umar tu Bukan sahabat Malik bin Dar dia nampak orang mai Dan dia tak sebut nama Kalau sahabat dia akan sebut ni sahabat Dia tak sebut kita tak boleh kata yang tu sahabat Dan orang yang mimpi pun bukan sahabat Sebab hadis yang kata orang yang mimpi tu Bilal bin Al-Harith hadis tu ba'if Dizaifkan oleh Ibn Hibban Ibn Hibban pun daifkan kalau Ali bin Madini lagi ya? Jadi orang tu bukan sahabat Tuan-tuan okay, Kita terima cerita tu Di zaman Omar, ada orang mai ke kubur Nabi Orang minta doa, Ya Muhammad Terungkan hujan, macam mana kita nak bantah? <tuh> Bawah tu Tuan-tuan tengok -tuan, hadis, <tuh> hadis diwayat Bukhari Sesungguhnya zaman Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila berlaku musim kemarau, dia meminta doa agar hujan diturunkan dengan Al-Abbas. Lalu berkata, sesungguhnya dahulu kami bertawassul dengan Nabi, lalu engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Nabi, maka limpahkanlah kepada kami hujan. Maka hujan pun turun. Apa yang Omar buat ketika musim kemarau? Umar pergi ke kubur Nabi ke? Umar tak pergi. Umar buat apa? Umar panggil Al-Abbas. Bapa sedawa Nabi. Umar minta Abbas yang berdoa. Malik ada tadi, dia riwayatkan seorang lelaki yang tidak dikenali. Lelaki itu siapa? Kita tak tahu. Malik ke kubur Nabi, dia berdoa. Itu perbuatan lelaki yang tidak dikenali. Khalifah, Umar Al-Khattab, apa yang dia buat? Khalifah dan juga para sahabat bersama dengan Khalifah mereka buat apa mereka panggil al abbas Bapak saudara nabi minta abbas berdoa jadi kita kata dalam bab ini pendirian para sahabat ketika musim itu mereka tak pergi ke kubur nabi sallallahu alaihi wasallam tapi para sahabat berdoa minta kepada al abbas minta al abbas pi berdoa kepada Allah tuan, -tuan hadis ni ada dua maksud ibnu hajar tu kalau baca dekat bawah perkataan ibnu hajar ibnu hajar Tunjukkan kemungkinan bahawa... Bukan sahabat minta Al-Abbas berdoa. Tapi sahabat bertawasul dengan Al-Abbas. Maksudnya mereka bertawasul dengan abbas Kami bertawasul dengan abbas Kuliah ni kita tak mahu cerita hukum tawasul. Saya cuma nak bahas artikel ni. Lain kali kita boleh cerita hukum tawasul panjang lebar. Cuma yang penting... Perbuatan sahabat pada ketika itu adalah... Tidak pergi ke kubur Nabi. Apa yang sahabat buat? Mereka minta Al-Abbas yang masih hidup untuk berdoa. Jadi itu kesimpulannya. Kita balik Artikel yang ditulis Artikel asal yang ditulis oleh Pondok Tampin Artikel ini asalnya bukan penulisan Pondok Tampin Dia nakal daripada apa yang telah ditulis oleh orang lain Yang menulis artikel ni asalnya Dr. Jibril. Pondok Tampin nakal Dan yang kedua tujuh hujah yang dia bagi ke semua hujah itu bermasalah Pertama perbuatan Al-Harabi Imamul Harabi Perbuatan itu tak boleh diterima Bercanggah dengan 5 benda kita sebut tadi yang kedua selepas perbuatan Imamul Harabi, kata-kata Daruqutni itu dimanipulasikan ataupun ditukar. Daruqutni kata lain dia sebut lain. Perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, siapa yang pergi ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari? Bukan orang Arab tapi orang Rom. Itu pun ditukar. Cerita Imam Syafie, cerita tu adalah cerita yang daif. Tuan-tuan, hadis daif pun kita tolak, apa lagi cerita daif? Hadis yang zaif bahawa ulama' boleh tolak. Cerita zaif lagi lah boleh ditolak. Cerita Imam Syafi'i zaif. Cerita Abu Muhammad Al-Tamimi. Yang pergi ke kubur Imam Ahmad dengan Al-Qabi. Cerita tu apa yang berlaku sebenarnya? Abu Muhammad Al-Tamimi ada dua riwayat daripada dia. Riwayat lain yang mana dia ceritakan kisah yang berlaku di zaman Tukwanda. Tukwanda bercakap dengan... Tukwanda bercakap dengan Khalifah pada ketika itu. Al-Muti' Allah. Ataupun muti'lillah. Al-Muti'lillah. Khalifah nak buat kubah di atas masjid Imam Ahmad. Nak bagi orang-orang ibadat kat situ. Tok Wan dia tak bagi. Hadis. Hadis ni cerita tentang orang lelaki. Seorang lelaki. Dan hadis ini bercanggah dengan pendirian para sahabat di zaman itu. Maka itu kesimpulan apa yang telah disebutkan. Dan saya harap kalau boleh. Kalau lepas ni pondok tampil boleh jawab pun Alhamdulillah lah juga. Mungkin benda tu akan. Mungkin kita terlepah pandang beberapa benda dia boleh betulkan. Wallahu'alam. Berdasarkan pembacaan kita, ada beberapa masalah dan ada beberapa maklumat yang disampaikan secara tidak tepat. InsyaAllah sebelum kita berhenti, saya buka kepada soalan ini. Kenapa orang berkeras untuk bertawasul Dengan kubur Apa yang membuatkan mereka tetap dengan pendirian mereka Kenapa orang berkeras Nak tawasul dengan kubur Tuan, Pertama sekali, amalan tawasul Lima sebab Yang pertama kita sebut tadi, dah cukup kuatlah Untuk kata tawasul ni, tak boleh Tuan, Ingat benar ni, cerita dalam siapa-siapa pun kita cerita Lima alasan ni, pertama Tawasul tak ada dalam Al-Quran Kita balik, dalam perkataan al Arnaut. Al-Arnaud, sumber balik ke semua alasan ni tawasul tak disebut dalam al-Quran. Tawasul tidak pernah disebut di dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Yang ketiga, tak ada dalam hadis, Nabi tak pernah ucap dan juga Nabi tak pernah buat. Yang keempat, para sahabat dan tabiin juga tak pernah buat. Dan yang kelima, bahkan Nabi larang tawasul. Jelaslah. Maka apa sahaja kejah yang datang lepas tu, lima benda ni dah cukup jelas. Kenapa orang tak mau tinggalkan tawasul? Ada keadaan di mana manusia ini terkesan dengan guru-guru mereka. Apa yang mereka belajar itu yang mereka ambil. Sebagai contoh tentang kalau kita baca artikel pendat tampin. Bila orang yang dia sekadar membaca artikel ni, dia akan nampak apa? Dia akan nampak, oh Imamul Al-Harabi pun pergi ke kubur, jadi aku boleh pergi. Dia akan nampak apa? Dia akan nampak, oh Imam Syafi'i pun pergi ke kubur, maka aku akan pergi. Dia akan lihat yang mana, oh orang pergi ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari, maka aku kena pergi. Sebab manusia belajar benda yang tak sama. Bila orang dia terus membaca artikel tu, gambaran pertama, maka dia akan rasa, artikel ni betul ni. Dia akan rasa, oh boleh dia diarah kubur. Sedangkan kita bagi tadi lima hujah yang cukup kuat dah. Tak dibantah dengan apa-apa pun. Quran, sunnah, perbuatan sahabat, larangan Nabi. Dah cukup kuat. Tapi, orang belajar benda yang tak sama. Ada orang dia belajar tidak melalui Al-Quran dan sunnah. Dia belajar melalui apa kata guru dia. Maka berlaku la musibah apa yang berlaku pada hari. Bab ni jelas dengan nas jelas. Kalau lah benda tu baik, kalau nak kata berjarak pi dua orang kat kubur, ada sakit ke apa pi kat kubur doa kat situ. Kalau benda tu baik, tuan, tuan, tak payah tunggu kubur Abu Musa Abu Ayyub Al-Ansari, tak payah. Nabi dah buat dah dulu. Kalau benda tu baik, tak payah tunggu Imam Syafi'i, dia mula-mula nak pi kat kubur Abu Hanifah. Sebelum zaman tu sahabat dah buat dah. Bahkan, kubur Nabi di Madinah. Sahabat duduk dekat Madinah. Kita cerita zaman Omar Al-Khattab apa berlaku. Terik, panas terik. Kalaulah pada ketika itu mereka nak pergi tawasul dekat kubur Nabi, mereka boleh buat. Tapi Omar buat apa? Omar cari Al-Abbas. Pada ketika itu Abbas masih hidup. Omar panggil Abbas, Abbas berdoa. Kita kata perbuatan ni memang dalil dia tak kuat. Sahabat tak buat, Nabi tak ajar. Memang tak kuat. Kalau orang nak buat juga, satu mungkin sebab mereka ambil pandangan yang ambil ilmu tidak daripada sumber. Ilmu diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Diambil daripada tempat lain. Hadis yang sahih. Nabi kata, jangan jadikan kubur aku wasanan yu'bad. Jangan jadikan kubur aku sebagai gereja yang disembah. Wasanan yu'bad. Sahih. Tak ada masalah. Tak ada pertikaian. Kita tak mau ambil hadis tu, Tiba-tiba dia pergi ambil cerita yang dibawa oleh Malik Ad-Dar. Ada lelaki datang ke kubur Nabi. Tentu nampak beza. Cerita yang first tadi tu memang confirm perkataan Nabi. Hak tu tak mengambil, dia bawa nas perkataan Malik ad Bila orang awam mereka tak nampak apa yang berlaku, mereka baca oh boleh. Sedangkan dia tak tahu ada hadis yang lagi kuat melarang perbuatan itu. Yang kedua, ada juga kemungkinan di mana wallahu aalam, ini ada kemungkinan yang orang alim mereka tak kaji. Orang alim dia terus taklid. Dia tak ambil tahu dah betul atau salah. Kitab yang ditulis oleh Dr. Jibreel. Tuhfatul Labi. Sampai kat guru-guru kita. Ambil kitab tu. Terus translate dan bagi ke orang. Dia tak kaji dah betul ke salah. Bila Dr. Jibril tulis dalam kitab dia. Imam Udara Qutni kata kami bertawasul dengan Abu Fatah Al-Qawas kami bertawasul dengan kubur Abu Fatah Al-Qawas maka orang kita pun ada buat dia ambil benda tu dia translate sebiji ke dalam bahasa Melayu lalu dia sebarkan kepada orang dia tak kaji, dia tak pergi balik kepada kita asal dalam sifatul safwah dalam siarul a'lamin nubala dalam hiliyatul awliya ataupun dalam al-muntazam fitarif dia tak pergi kepada kita asal tak tengok betulkah Daruk Putni sebut macam ni itu benda yang kedua taklid kita ambil je ya. Jadi saya ingat dua benda ni Jadi masalah kenapa orang tak mau tinggal Pertama, murid-murid Ahli ilmu ataupun murid-murid yang belajar ilmu Mereka belajar dengan cara tak ambil sumber yang betul Ambil satu hadis Oh, hadis ni nampak macam okey Perbuatan Malik Ad-Dar Padahal itu bukan hadis pun Ambil teri amal Dia tak bandinglah dengan hadis lain Perkataan Nabi, perbuatan sahabat Dia tak banding bandinglah Itu di kalangan murid Yang kedua, di kalangan guru Ada masalah di mana guru ni suka taklid Nampak apa yang ditulis oleh orang Arab, tulis dia translate dalam bahasa Melayu, sampaikan dekat orang. Dalam keadaan dia tak tahu penulis tu tulis benda yang betul ataupun benda yang salah. Bukan menyalahkan orang ataupun apa, tapi ini manhas di dalam ilmu. Siapa sahaja yang menulis kita tengok betul tak betul, melainkan orang tu alim besar. Ibnu Hajar kalau kata, Ibnu Hajar kalau dalam kitab dia, dia kata, sesungguhnya Ibnu Abbas sebut sekian-sekian-sekian. Itu pun ulama kaji. Ibnu Abbas sebut dalam kitab mana? Ya Ibnu Hajar ambil. Itu pun ulamak kaji. Ulamak kaji, oh sebenarnya ibnu Abbas sebut direwayatkan oleh at Tabari. Maka ibnu Hajar ambil dari at Tabari, Okey. Tentuan, sampai ke tahap ibnu Hajar pun perkataan jadi kaji dulu. Imamun Nawawi. Bila Imam Nawawi kata, kata ibnu Mas'ud ketika mentafsirkan hadis ini, sekian, sekian, sekian. Ulamak kaji. Dalam kitab mana yang terdapat benda ni? Terdapat dalam, katakan, dalam Musannaf Ibn Abi Shaibah perkataan Nawawi pun dikaji. Apa tak lagi perkataan orang yang datang selepas itu di zaman ini? Apa tak lagi orang yang datang di zaman ini? Mesti kaji dulu perkataan orang tu. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil putar-putar, Tak kira siapa-siapa pun. Termasuklah perkataan Al-Albani sekalipun, mesti kaji. Kalau tak mau kaji buat apa? Sandarkan benda tu kepada orang tu. Contoh itu cara selamat. Albani kata hadisnya dia Kita tak kaji tak tahu sahih ke dhaif. Apa yang kita buat? Kita kata, kata Al-Albani hadis ini za'if. Betul atau salah, kita sekadar sampaikan apa yang kita ambil Al-Albani. -Al Tuan-tuan, kita tak boleh buat benda lain. Padahal kita baca, kita baca berapa-apa? -berapa. Baca Labib kitab, kitab yang ditulis oleh orang lain. Lepas tu, kita keluar statement, kita kata, Imam Darukutani kata, Boleh pi tawasul dengan kubur Abu Fatah Al-Qawas. Tak boleh. Bagi maklumat asal. Jadi, ini dua masalah yang berlaku. Di kalangan penuntut ilmu, ada masalah. Dan di kalangan orang yang mengajarkan ilmu, masalah taklid masih berlaku. Wallahu'ala. InsyaAllah kalau tak ada apa, setakat ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.